hadisun Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam je se spomni Israil miraž pa kada je melek Džibril bio sa Allahom poslanikom alejhi salatu vesselam pokazivao mu mnoge stvari rekao mu je kako svi i meleki i vjerojesnici poslanici imaju kod Allaha džellešhanahu određena mjesta pa kada je došao poslanik alejhi salatu vesselam da Allah džellešhanahu da primi objavu i kada je kako znamo propisa namaz rekao je Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam o mojuzmišni gospodara Ibrahima si uzeo za Halila, Ibrahima si uzeo za prijatelja. Razgovarao si sa ali alaih salatu selam. Idrisa si podigao na visoke stepene. Sulejmanu si podario ogromno vojsko, počinio si mu džine, vjetar, ptice, a Isao si udahnuo od sebe ruh. Pitao poslanika, alaih salatu wasalam, čime si to mene odlikovao nad njima? Pa šta kaže Allah, kao što stoji u prijevodu značenja, kaže Allah, žalašanu, tako mi mog ponusa i veličinima. Ako sam uzeo Ibrahima za Halila, tebe sam ovog Muhammeda uzeo za Habiba. A habib je na većem stepenu, miljenik je na većem stepenu od prijatelja. Kaže, ako sam razgovarao samo sam, osam, razgovarao sam i za zastra, a s tobom sad razgovaram bez zastra. Ako sam Suleimanu podario ogromno vojsko, počinio mu i džine i vjetar i ptice, jel? Tebi sam cijelu zemlju učinio mjestđidom čistom zarobovanjem. Ako sam Idrisa podigao na visoke stepene, podigao sam ga na četvrto nebo. A ti si sada na mjestu na koje nije došao niko prije tebe, niti će doći iko poslije tebe. O Muhammede, tako mi mogu ponusa i veličini. Ako sam Isao udahnu od sebe ruh, tvoje ime sam izveo iz svog imena i povezal za svojim imenom, tako da se nikad ne kaže La ilaha illa Allah, da se ne kaže Muhammedu Rasulullah. Kaže Allah za osvano na kraju, O Muhammede, tako mi mogu ponusa i moju veličini. Svako onaj ko ne prihvati tvoju poslanicu, ne prihvati teta poslanika. Njegova djela koja bude radio na dunjalu ko propasti i bit će koji će stradati na sudnjem danu. Dolazi čovjek poslaniku Ali salatu wa salam i pita ga, Meta sa, kada će biti sudnji dan? Kaže poslanik Ali salatu wa salam, šta si to pripremio za sudnji dan? Ne pitaj kad će biti nego, šta si pripremio? Kaže, Allahov poslanika nisam pripremio mnogo namaza niti mnogo postan, ali volim Allah i njegovog poslanika. Ali volim Allaha njegovu kosmika šta je rekao poslanih alaihi salatu wassalam kaže inna mar'a na man aham čovjek je uistinu sa onim koga voli i čovjek će biti proživljen sa onim koga voli pa zašto da mi ne volim Allah poslanih alaihi salatu wassalam kada ga je Allah žalašanu pozvao da izvede ljude iz robovanja ljudima u robovanja samo Allahu žalašanu trpio je poslanih alaihi salatu wassalam odnosio, doživljavao teškoće, umarao se udaavet, u davetu u izvođenju ljudi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 svim ljudima, cijelom čovečanstvu. Bukhariya, rahmetullahi ta'ala, prenosi od Abdullah ibn Musa'uda, radi Allahu ta'ala, da je posanik, alaih salatu wa sallam, jedne prilike fanjao kod Kaabe. Pa su se okupili mušlici među njima, njihov vođa Ibu i rekao je, ko će od nas do Mesara i donijeti ovuća ili devina crijeva, pa da bacimo Muhammedu kada padne na srti. Pa se javio jedan od njih, najhrabriji ukup Bukbe, Ibnu Mojic, otišao i od crijeva od mesara, I sačekao do poslanih alaihi sallatu sallam padni na sežde. Kada je pao, bačilo mu ta trijeva na pleća, kaže ime mesud, ja sam to sve gledao, ali nisam ništa mogao da uradio. Poslanih alaihi sallatu sallam nije dizao u svoju glavu sa sežde, sve dok nije došla njegovih tjerka Fatima, isklonila mu taj teret s njegovih leđa, pa je poslanih alaihi sallatu sallam ustao i dobio sve protiv jednog mošika koji se nalazili tu i kaže ime mesud, ta tako mi je allaha žalašanovo, vidio sam ih sve jednog ukopane na bedru usajniškoj grobnici pisovali su posle nekali sallallahu alajhi wasallam otvarali plačili proganjali mm -hmm. kaže Allah dželaluhu wa kedalik ja'alna likulli nabiin aduwan likulli nabiin aduwan min almujrimin wa kafa rabbika